Arestarea episcopilor greco-catolici a fost una dintre cele mai dure lovituri aplicate de autoritățile comuniste Bisericii Române Unite cu Roma Greco-Catolică. În ședința conducerii Ministerului de Interne din 27 octombrie 1948, ministrul Teohar Georgescu a dat ordinul arestării tuturor celor șase episcopi aflați în funcție în acel moment. Acțiunea fusese pregătită din vreme. Astfel, în noaptea de 28 spre 29 octombrie, episcopul Ioan Suciu, care era administratorul apostolic al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, a fost arestat în Blaj. Pentru că autoritățile se temeau de o revoltă a locuitorilor Blajului, episcopul Ioan Suciu a fost dus inițial în arestul din Sibiu. Episcopul Valeriu Traian Frențiu a fost arestat în Oradea, episcopul Ioan Bălan în Lugoj, episcopul Alexandru Rusu în Baia Mare, iar episcopii Vasili Aftenie și Iuliu Hosu în București. Ultimul a fost arestat din locuința fratelui său, pentru că episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla se afla în București pentru a prezenta autorităților documente legate de noua lege a cultelor, care discrimina puternic Biserica Catolică de ambele rituri. Ulterior, episcopii au fost reuniți în beciurile Ministerului de Interne din București, apoi închiși în vila Patriarhală de la Dragoslavele, transformată în loc de detenție. Acolo ei au fost vizitați de Patriarhul Ortodox Iustinian Marina și de vicarul său, Teoctist Arăpașu. Aceștia au încercat să convingă episcopii greco-catolici să treacă la Biserica Ortodoxă Română, cu promisiunea că va înceta imediat represiunea împotriva lor. Toți episcopii greco-catolici au refuzat cu fermitate. De aceea, ei au fost transportați într-un loc de detenție mai dur, amenajat în Mănăstirea Ortodoxă de la Căldărușani. În paralel, 25 dintre fruntașii clerului greco-catolic au fost arestați și închiși în Mănăstirea Ortodoxă Neamț. Comuniștii credeau că au decapitat Biserica Română Unită cu Roma greco-catolică, însă Vaticanul prevăzuse această eventualitate, astfel că șase preoți de frunte au fost hirotoniți în mod clandestin episcopi greco-catolici. Toți cei 12 episcopi au trecut prin temnițele comuniste și nici unul nu și-a trădat credința. Șapte dintre ei au murit în temnițele comuniste, iar în 2 iunie 2019, pe câmpia libertății din plaj, au fost proclamați fericiți ai bisericii în cadrul unei liturghii pontificate de Papa Francisc.